Baxos, baxos, baxos, erri, serri Hasta la victoria! Horkoan ere, hasta la victoria, etorri, etorri dira lehiakideak, lau ordez, bos, turruñatik, bertsoli elkartetik, zehagurrutia eh, eta izpea abrisketa, ongi etorri? Minesker! Zuek bi iruren kontra? Ba, maiz dugu, beldugi. Ba, bos balira ere, <tus> berdin. berdin, ez da? Gonsu Gozo, gozoa nahiko gira. Ederki, beraz, hasia eh, taldetik, hurekin ditugu olatza mendi, Maika Bajon eta Matias eh, Lazaga, ongi? ederki, ederki zodet. Vero, <laughs> piskat. Piskimot. Jo, <laughs> jo, bai. Bon, garr, Urruñarrak parezparen jarri ditugu errandakoa bertsoli eta hasia bi aktore garrantzitsu Urruñako herriarentzat. Eh, Covidak baldintzatu gaitu guztiak, pentsatzen dute zuek ere, bestak e, aurre ikusten dira edo ez Momentuan ez dakik gu, erabaki hartuko dute duden hastean edo ondokoan askil hasteak uste dut, erikoetxean, eta orduan uh, guk uh, itsoiten dugu. Mm. Baina guk uh, bertsuli egisa ez dugu ideki ere, egongia ideki gabe, orduan aktivitatea gutiago eta horrek uh, elkarteak pixka bat uh, kalte egiten dugu behintzate elkarteari. Eta bez, pentsatzen dut uh, aziak ere bai. Zuek aziak? Eh? Zerbait aurre ikusiaduzue edo berdin itxo iten duzue? Mementuz dena itxo iten berdin berdin zain. Mm -hmm. Ea zer gertatzen den? Ba, bitartean jolasztuko dugu. Bai? Mm. Horixe, horixe. Horixe. Kontestorte, pausoz, <laughs> pauso. <tune> Eri Beraz, hazteko, bertxolirekin hasiko gara, nik errex hasi nahi izan dute, eta hau biziki erresa da, nor da urruñako jauna? Nik egan ezak egin filipe, autoitxia irabazi duena. Hauzapeza? Hauzapeza. Bada beste bat, bai. Nor da jauna? Bona, bueno, norreza agutzen da urruñako jaun bezala. Urtu jauna. Ha, ah, bai, aizpea beharrik... Eh. Zeran, du behar baita posten kontra eritzeko, e, e, baina, eh? Ez, ez, baina ez da jauna. Ah, hon, e, bai, galdera behar beste modu batean. Horixe, horixe, horixe, holastean lagia, ja. Ea e ondo lengua, haziak erantzuteko. Zein herrirekin egiten du muga urruñak? E, e, e, ziburu? Bai, mikroan minuten. Ah, ziburu. Eh, Endaia. Bai. Bigiatu. Bai. Azkaine. Bai. Zokoa. Bera. Bai. Zokoa. Dunibanelo itxune. Ez <truz> ez <truz> ez ez. Bam! Bam! Horriba dugu, eh? Ah. Ba. Patan. Tena ah. ikan eh, ...beobia izan ezik. Ah, ez... Egia da, ebeobia? Edo hauzoa. Irun. Irun, irun Birun, beobia. Ah, irun. Rambert, mm. Rambert Kolintzateke. Oh, oh yeah. sentitzen dut. <laughs> <laughs> Ondo Kogal dira, hasmetuko duzu. Beraz, eh, bi lege egin, egin ditu, eh, Odile de Kogalek, hau eh, zapez gisa, baina lehenago izan zen de Kogal bat, hau eh, zapez. Ba, izena? Bernard. Bernard de Kogal. Hai ba. Ba, zaude ze, eh? Wikipediag nere itzien hori erran. <risa> León Garcianeri. <risa> ba, hori. León Marín. León Marín. Eta zaitik zuek beste bat esan nira zu, eh? kale bat, Bernard de Ko Ah, ah, bordoan, wikipediak... Ka... Ah, bai, bai. Lehan, ah, bere haintzin nortzen. Leon Maren, bai, hori eban okay, haken, bai. Hori, ah, hapa, ba. gaizkiera antzun duzu, eh? Oh, <coughs> oh, nasi nauzue, perturbatun auzue. Berturbatu beste de korral bat. Ez, ez, ni Beste de korral bat hau zapez izan zela. Bai, ba. Eta, orduan, Bernard de Korral izan da? Beste de korral bat? Ez lehomaren? Lehomaren ez da dukohal. Txempiskat, txempiskat, ja urdurik atzen. <risa> <risa> eh, eh, eh, nik ez dutu lehzen zure galdera. Galdetu bat zinuen... No... duzu e, barkatunik notatu du <risa> daizki... E, hastean egin duzu na, poi, e, poi, poi, poa, e, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Odildoko jala haintzin eh, eta zein behok mahen. Zue Eta bere haintzin pulu eta okay. bere haintzin zubelet. Ezkin nirekin hau zehkak kasmatuko zuela. Baina... Gau jikatzik gau jikatzik Bon, bon, hankasartzen gomponduko dugu. Ah. E, Zue entzat, haziako Urruñako bi bertsolari puntan-puntan nari direnak. Gau jikun? Bai. Gau jik eta sustaiko, sustaiko. sustaiko. Bai. Dikain, kusten, txaiatzen ez, horrek e, atzen erresta zunean. E, Hau ere, Pascal Eskurra zergaitik da, ezaguna. Pilotaria delako? Osongi. Kusten, zongi pasatzen den, <risa> <risa> e, zer? <risa> Eta, gauza bat, e, Asiakoentzat. entzat. E, Beinat, elizondo, zuen iritziz, agertzen note da Wikipedian, urruñako ospetsuen zerrendan dan. Bai, ala ez? Bai. bai. Irri edu erena no, izanak gartikaz. Suena ezken nire antzunada? Bai. Bai. Bye. Bye. <laughs> <laughs> pa, txoten ez pixka bat edo baina bai bai bai. Bai bai. E, bon, dena dakizunez, rejagtan ere galdera berri... De, e, <laughs> ez da kit dena. Ez, baina... Eta egunero ikasten du. Hori da, ba, lehen le, bigarren galderak ezki formulatu dut hau e, ongi formulatzen dut den, gauzak ez nartzen <clears> dut. <throat> E, aipatu dugu, izan zela beste doko galt bat e, hauzapez, eta honen izena begna. E, begna doko, e, doko galt, bai. Hori da. Bakizo zein urtetan zen duzen? Uff, eh, ez, gierrateko ez dakit, lagro goio urtetan lako zerbait. Hon hartuko diot, eh? Laroita 87 azpian zen du zen 87 urtereekin 1900an sortu bait zen beraz onartua ontzat emana ontzat emana huri duzu bentaila giruko pumpentsat hori da es es YouTube orria indike eh? eta zuen hiruko te zein hemendetakoa da urruñako sanbizintxo eliza bakisu ze mendetan eraiki zen zara talpik Wikipedia Bota, bota! Saige jelmen dean? Ia! Ma, zekik amala huge. Hama, zekik goto olatzen, zerbait ikan duzu amasei? Opif edo... Gauza da, amaikagarren mendean zela eta haiduriz amaikagarrenean zahar berritu. Amasei garen ean zahar berritu. Huri irakurri. Gainera irakurriat. Ba... Zerg, bon. Bebe, hon -be, hartuko diogo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, A ber... Hau zat, azkena bertxoleiren zait, e, Ma Martin hartzuet e, urruñar bertsolaria izan zen, emeletzigarren e, mendean. Bakizuten ba, nola ditzen zuten? Batere. Ez? Nola zen zuen ustez beregoitizena? Martin txoa? Maikina. Txorekin ikusi adozerai, baina... Txori uh, txor. Txipi urruñarra. Ah, txipia, bai, bai, bai, bai. Egia, eta dama gazte bat, berak idatziadu. Dama gazte bat ikusi nuen? Dama gazte sarmam bat. Uh -huh. Amo? Ah, bai? Ba, bano. Ba, bera. Emito leksundik ematen duena edo kantatu duena. Ba, txipi urruñarra. Txipi. Eh, zuten. Eh, hau ba kisuen azken hasiarentzatze. Hau auskatzen malu da zu ongi. Ba kisu herrirekin eh, errirekin senidetua den eh, urruña. Susta. Oida. Eh? Oida. Oida? Bai. Ja, klar. Nik esuenola auskatzuko eta bai bai armatu zutenik. <risa> <risa> Basque ona zu auskatzen eh e, e, babieran dago, ez? Eh eh bai, bai. Va a un songi Milles que es de Neri Bañas da bucatu Ah <risa> Quiero lari Ekingo Diego <risa> Es jore ni es Música Da como a gente Ay aarte. que da Barca tuya y cerda Yarrina y te dan Ahora dijo <risa> Amechetan Suare Bezo hartu naiz aitorrexeitu da aurkeztu beti gure teknikari, Aitor Perez eta alarma piztua duena ordena haxikitzeko beraz orain zortzi kantu entzungongo ditugu. eta lehen bertsoriilekin hasi gara hasiarekin e, segituko dugu tzuten hasi bezain laster hartu segundu batzuk eta zuen uste eman zein talde doz, edo kantuaren izena. Asmatzen espallima duzu dozpadakizue paso bat onar daiteke. Eta haiek asmatzen ez daute eta paso egin zuek erantzun dezakezuen baina kasurretan puntu bat izanen laitzake eta gero zuekin hasi eta gisa berean. Bere. Zue eh? ha, Bai bai, hau da kantua. Maiite dutzut ama? E Sueboki zue? Bexamela ah, eta pastela! Baina, ah, eh, bere eka esmatu eta bai. Bexamela pastela. Horrein zuen txanda, hau zenote den. Benitu, oletsundi? Eez, eh, oskorri! Bai. Tan orion hartu behar diot, esan? Oskorri da, oskorri <risa> <Oscorrida, oscorrida. risa> oh, <risa> da! Bele, horrein zuen txanda. Pikate, piak, bai, bai, bai, bai. La... Eta dutonz? Zabe, zabe. Aizpeaz toka usta gotu behar ditu. Zientzen, entzuzenea. Itoiz da. Ez. Eh? Da gorretela, tretu. Justo esango dugunea esango zua? Kenza zin. Ez, ez, ez. Zue, inorgaz daki? Bai, txem, berritxabatu. Ez, ez. Bon, paso iten duzue? Iztu eker ezakizue? Bon, beste kantu batra. Uraia. Ausuen zanai. Kentsaspi. Kentsaspi. Bai. Hau, Bertjoli. Eh, bai, bai, <tose> bai. Arroz cozolado. Bai. Sirimo. Bai, bikaen. La televista. Hai, pote. bai. Saludar i qué? Ez da urtz, no da. Eh, eh. Bai, tu ancalzeta. Da zi na zaque susena. Se Ni ga, eh. Araza, Bai, bai, bai, bai. Bartzen? Jaixo sugarra. Ni ba ez bada itor behi betsuz, berak daki, baina bai. Urri da hori. Haue, suentzat. Véndete Ah, etorrekeño egiten du. Soy voy aquí suele. Bendetaren ondoren zertator? Eh. Eh, no lo deitzak dira. Bendetaren ¿no? ondoren gozo. Porque <risa> pasó ¿No antasuito zetak zetak ukatu dugo no que yo ditu ukatu dugo vam ongi eh bertsolirentzat 5. 5. hemen eta hasiarentzat 7. oo oh. bon, vam bon. orain bai orain izertizera nork egingo ditu ponpak txasek <laughs> Bai, bon, beraz, badiru diegene... Eh, eh, eh, eh, Inmerdu zuena da, beraz, pompen sailean da zein ek pompa gehiago minutu batean? Amar baino gehiago eitema dira, bi pundu. Bai, Ola da, hola da... Bai, ez, amar baino gehiago, pundu bat, hogei pompa, bi pundu. Prezipasen eh, dut? Gazteak, zein hori. Beraz, eh, Matias, preza hode? Nor ke egin goitu? Nor ke egin goitu? Bai, bai, bai. Zira gastean. Bai, bai. Daite ba. esbakutsu egin zituen, gero saietuko naiz. No, no, no. Ya ya egiten ditu legeak? Ene? Legeak, legeak. Mera azkronometroa jarri berdut eta no jontatzen ditu. Eta nik eh, animo animo. Eta biak, biak betan. Baituzu ek beste bi zuk... laguntzaile gehiago hasian. Fue kidea. Kontatzen Zaudete, eh, jarri ahi arribe eh? Ea! Bai, bost, lau, iru, bi, bat, hasi da minutoa, bat, bi, nika izpea ikusten dut, lau, bost, sei, zasti, ale, ale, sortzi, behatzi, ama segundu pasadira, eh? Mairu, ama lau, ama bost, ama sei. Ama zazpi, niso, tzi, tzi, ogei, ogeita bat, ogeita bit, ogeita hiru inorkesu amore maten, ogeita lau, Senyongi, ogeita gengibre, bost, gengibre, a, ogeita sei, ogeita zazpi, haupa izpea! Ogeita zazpi, ogeita ori, mar, ori, ori, ogeita maika, ogeita mabi, malau, Berri bost más. Eh, berri ta más. Hey. Oh. Bye. Este es 10 ya ya Berri ta 12 segundo hein dituzue. Eh. 2k 36 hein e dituzue Izpea. Ah, claro, zeitzen du. <risa> <risa> <risa> <risa> bon, eh, aski 3 puntu <risa> Hiru puntu... Hiru eh, <coughs> puntu Bertioli eta... Zia, aski, eh, Matias, ahaitu zula puntu edatzea. <coughs> Torri... Zatu zula edatzea. Baina, baina, baina. Aitor, musik antzungo... Baina, du? <haz> Ezten diguzua ito ornorrentzen dugun? Bai, ba, Anita Parker, taldearen doinu dantzagarria hauekin. Bai, haueke ba... pompak egiten segitut, eh? Bai, noski. Matia ez orgelituz dut, ja, militutik pasada. <laughs> eta gustua de laik, baki zua, eh? Bai, ez da? Maite de laik, ara da? Bera, zorain, segurazki maitatuko dituzuen galderak pausatuko dizkizuet. No, no, no, Bukatu zen, iluntzean, nora zuten arginek. E, Ze jajek nahi ditu, atzeti dituzten bi puntua garrapatu, hau e, Ruper Ordorika dela... Azpimarratuz. Ekusiko dugu. Ekusiko dugu irrintzia eta... Oa, Bertsua nola... Bai, bai, bai, nola bai, bai. etatzen diren, eta hortxe. Baina, zer gertatu zen txinako arres egin zuten arginekin? Ez da, kita. Hile <coughs> egin zitu zuten. Aira, no, ba. <güls> <güls> <güls> <güls> Ea, ba. Guazen. Haziaren zat. Ea. <güls> zer biki mota egoten dira tripan poltsa berean? Antz, edo eite handia dutenak, eite gutxiago dutenak, ez batak eta ez besteak. Antza, antza eta... antz handia duten, bai, bai, bai, bai, bai dudatu duzu olatzenan, bai, galdera, olako galderak pausatzean, izor pegiai hartzen duzu, baina badak izo erantzena. Emaginatua. Emaginatua geinera. Emagina, eta dudatu duzu. <risa> Bon, hon hartu berdin duz, du inporta, bera hondi aiten du hemen. <risa> e, Berti hori rentzat. E, Uneskoren arabera, herri bat alfabetatu izateko, milatik zenbatek erosi behar du egunkaria. Milatik eunek, milatik seireunek edo milatik bosteunek. Tik-tak, tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Bostu berdia. Boa! Seireun. Ah. Ba ez... Erre botea. Erre botea. Kasik erantzun dut nik, eh? <risa> Ogan zuen? Zuek esan duzu zeireun. Badaz da milatik eunek edo boste eunek. Errantza zuen? Boste eun, ez da ere. <risa> eun! Ah, bai. Bai. Puntu bat. Zein ongit. Zue Bai. Egia, Ea, beste galdera, zenbat, atomo ditu hidrogeno molekula batek? Bi bat ala iru, hazia? Mm. Ez. Erre batea? Barkatu, bi bat ala lau, da galdera. <risa> <risa> <risa> Eta iru ez da bagne? Bistutu, bat, doa. Bala, lau etzen. Ez da ere. Bi Bi, bi, bi, bi, Ola, Ea ba. Txoklo geno, azduzo. Azduzo, okay. zertako gaten. Ba, mi ustunean, urak, urak ditu bi. Zai ho, benetan akademikoa dugu. Akademi. Bai, bai, bai. Emagin bat dugu, ze profesio duzu gehiago Ni urgesitza hilaneiz. Aurrezitza, ja. Nire eburgin zan. Eburgin zan. retreta. Erretreta, <laughs> ofizio, oberena? Obe, ba, ez txaja, bexetuber da, baina euskal gintzan. Euskal ja, gintzan, zuzentasunean. bon. Bona, bueno, hau, hau da gokio, eh, zera, haziari. Eh, eh, non nira zuen Abraham Olanok munduko txirrindularitza txapelketa mila bederat ziron eta laro gaita ama bostean. Beraz, non, Kolombian, Italien, ala Holandan. Italian? Ez. Kolombian. Bai. Bai. Ah! Hau, ah! Abraham. Hau bertxolirentzat. Eraztunen jabea, ipuinean zein dira ipotxak, epotxak, obitak, nionmoak, ala grauntak. Zer da hori, nik eganezake obitak, eh, baina... Ona... Hipotxak Zer... nortzu diren? E... No, no, eraztunen jabea, ipuñean, zein dira ipotxak. <risa> obitak, <Ni>, obitak <risa> eraganezake obitak. Obitak, nionmoak, obitak, obitak, obitak. obitak, ba, oso ongi, irupuntu zuen zaten. Nik eganez gori, eh? <risa> Azia. Oi, oi, oi. Zein zen Frantziako erregen jauregirik famatuena? Versailles, Bastille edo Elisioa? Versailles? <tutu> bai! <güls> Gusi, maite dut, ba, gini joko <güls> hau. Zuen arpegiak ikustean <güls> da, beti, oso irringarria da. Ea, mesterik. E, Bertioli leintzat, zenbat kilometro ditu Gipuzkoako kostaldeak? Eun eta hogeita zazpi, eun da amaika edo laro gehita zeik. Egan ezak zure baimenarekin, egun da ogeita baina non ezakitzen. Ez da erantzuna, egun da ogeita zazpi. Ogeita hori diozu? Bai, ez dakit egerozun. Unkar batzik irunera? Egan beste zerbait ez dauz hori pentsatzen. Muntrikutik irunera? Ez dakit. Hale. Hori mm. dio, egun zazpi diozu? Egun da eta Zonbat? Egun da maika. Bota bota? Ba, Nahi eusuna. ez. Zer so, bat, larogeita, la, larogeita la, la, la, la sei darantzun zuzena. Baina, larogeita sei. Bai! Bai! Hale, hazia, zein urtetan jabetu zen gaztelako koroa gipuzkoako lurraldeaz. Mila berreunean, mila lareunda larogeita amabian, edo mila sortziron da irurogeita Zein urtetan jabetu zen gaztelako koroa gipuzkoako lurraldeaz. Mila da horreun, taba Es, gaizki es, Mila bai Ea Oso ni eh, Norri zantzen Luzaroan anai artea Euskali eslarien aldeko elkartearen Arima Jean Dutournier, Pierre Eslar Zabal Edo Marc Legaz Bertioli. Egalderaz, eh? Jartea, ana jarteakoa nortzena, Larzabal, ah, Legaz, edo... Haini, mag, Legaz egan ezak? Gerozak izan. Gustut, pilarrez, Larzabala paiza izan zelam, Larzabala. Bota bat? Bat edo beste, eh? Zua gauta? Larzabal. Bai, eizpera, oso ongi. Asmatua. Dikaina. Nori izan zen alfabetatze euskalduntzen mugimenduaren aintzindaria, txillardegi, Ricardo Harregi, Ala Xavier Ramuriza. Norri zantzen alfabetatze euskalduntzen mugimenduaren aintzindaria hasia. Txillardegi, Ricardo Arregi, ala Xavier Ramuriza. Azkena, azkena Xavier Ramuriza. Izti ez, Ramuriza oso gaztea da. Zorio erditen hau hasi zen. <Zuek? gülüyor> Txillardegi? Zeta ere, azkena? Abre, Ricardo Arregi? Ricardo Arregi. <gülüyor> Baina, bera. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ez gine txortuak. E, Zem ataliz, zuei, eh? O, eta hau salatu duten, eh, oarkaben. Zem ataliz irabaziduan doni egainak Euskal Herriko bertsolarien txapelketa. Lau, bi, alabein. Lau. Bai. <laughs> eta azkena Bertxolirentza, zein dira bidarzoa eskubaloi taldearen koloreak? Hori eta ordina. Hori eta txuria. Hori eta beltza. Nik egan ezakia hori eta beltza. Ez daki. Ez daki zu. Ez, bat Edo... Urdina. Eta urdina. Txuria eta urdina esan daude. Ez, ez da, hori. Horia eta zerbait. behit. Habitzi da hori. Horia bai, eta urdina, horia eta txuria. Horia <risa> eta urdina. Horia urdina. Bai. Bai. Me, bai, bai, bai, asmatu duzu. Baina, <risa> izan gurea, <risa> esango nuke eta asmatzen duzu. Esango nuke hau, eta hori da, gehienetan. Ba... Bai, eta nazuen txuria eta urdina, baina hori da. <risa> txuria eta beltza da, eh, kirol taldea. Aha. Barkatu, kirol ta, futbol taldea. Ah, bai, bai, bai. Real Unión. He be aosongi, be puntuak eta zenbatzeko abestitxo bat bai Aitor? Bai, eh, noski. Ba, asmakizunaren e, lanari, ekingo diogu, ez dakit nordaokan motivazio gehiago azteko edo ez, asmakizunarekin. Hasia! ale, buruari ere egingo diogu. Ikusi, magusi, ikusi, ikusten, ikusten, ikusten. Wow! Ea, animalia ornoduna, gizakiaren laguna, maiz, eiztari eta itxuen laguntzailea. Txur? Txur? Txur. <risa> <risa> Dudatu zen? Eh? Bainoski txakurra. Ba, lau puntu dira, ezerak eh? e, e, asmakizunak. Eta zuen kasuan, bertsoli, bata bestearen gainean, hor daude, zure gorputzean, musuka bata bestearen gainean. Bai, Espainiak egin dukean? Espainiak, bai... Ah, ongi ez? Pozik ez da? Zia, <risa> asmatzen duzu enean poze jartzen naiz, bestela pentsatzen dut zailegia egia izan dut, zakite zuela ongi egin, egin berrekoa. Ba... Hau birikak betetzeko, bai? Horengo honetan bertioli hasiko da, eh, asmakizunarekin hasi hasi baita. Irrintziak eh, bi gauza ditu puntuagarri, garri. Bata, edertasuna eta bestea luzetasuna. Amar segundutik gorako irrintzi batekin, ba, bi puntu. Osa, amar, amar segundutera eritsita puntu bat, lortzen da. Ogei, segundu Ogei segundutera bi puntu. Eta edertasunak beste bi. E, edertasuna, eta edertasunak. Ez, ez da kontatzen. Eta bein ere ez egina ere? Baina erromeria, bat baina bizi bizizan duzu urruñako bestetan gutxienez. Bai, bai, egia. Ez du sinetxi, zehak, inoiz ez duzulea errintzirik bota. Bein ere ez. Egia? Egia. Betira da bat, eta hemen antxeta erratian, euskal erratietan... ...la zer bat izango azure lehen errintzia guri eskaintzea. Binak aiten alduzu, eh? Zabete? Nik lehen eiten nuen, orainaz duz da, otxi guen egin got. Ta egin gozu, begi gozu. Gozua no gogoratu. Era sulu sat ez dut una. Ez dut egineni guzatu. Ja ja ja. Basena. Bat, bi eta hiru. Gortsi dago na inoso. No berri ontsatu. Amar <hati> bertzienekin. Amar gutxi enez. Ostias. Eskasira <hati> osora. ¿Perdín da? ¿sí? No, Zabardín Bueno, ¿e ¿estás es un pichín más de gonda esta? ¡Bai, bai, bai! ¡Dualidad, ¡Bai! ¡Ea trioan! ¡Iru cotean! ¡Miricak vete y tu ¡Bi! ¡Bat! ¡Bota! Oso, amaika segundu zuek. Oso! O. Beraz, nik... nik... Eh, Aste osoan egin kain dago, eh, baya, polita tera zaizu. Oh, Geras? Yeah. Polita? Bon, eh, bina pundu edertasunari eta luzetasunari bat. Beraz, bi bertsolira eta iru pundu hasiara. Konforme? Osa Zeyan, egin, Eta orain, orain... Eh, Hau izango da, Urruñarrenzat biziki errexa. Zainik aterako benli etxean duzkazuela berroita mar. Ah, nah, Ez e <risa> e ridoeta, da? Ez duzintxe gula hemen etxean nuena ikarritu eta zioguruko kolegioa, Urruñako ikastola eta Goiarriko ikastola e ikastolak ateratakoa. Baina beti hori da, eh, eta zer edizioa. <tipa> bio, eria bizango Estu en bare bingo, fan dangorella, esten vera goziai zango, leta mi leta mi, ogia zure mazte, la la la la la, hemen ari diraia zintzurra berotzen, zenbaki ban emango dizue? Batetik bederatzira, zenbaki bat? Batetik bederatzira? Mm -hmm. Bederatzi? Bederatzi? Lau. lau. Lau? Ea, bederatzita lau, bertxolia sita. Pin, pin, pin. Bederatzita lau. Laroita ah! malau. Laroita malau. Honek izena du Parixen eta Madrilen. Bai. Zer, sehag, bai? Bai. Zer. Dautzezu? Kantatzeko prest Zer. Zer. Zer. Zer. Zer. Zer. Ea ba. Ea ja, horretzen aizen, eh? Ea. Alut? Tarin, Xeneta, Madri-len, Dile labin gobernio, Euskaldun abertzaleak Piekastio, Egin azuten tratua lekutzea, Euskal erritik hampora Gumbotatzea. Zuzten kontrak bai zuten biek finkatu. Euskal txeme hoberrenak, holdartu. Ez dute hartu puñarik, ez eta ere bombarik. Ez zuten armabeharrik, koseraz bestelik. Eta egon musikaladar, eh? Aitor, rabo eze guñiz, pasa, eh? Batek, urruñan egongo eh, zela bai toparen topa, kontatu erretutzen mal lerro kantatu dituzun? Sortzi lerro. Ba, sortzi, punto. Baina, ya, kibano, sigitu goro, eh? Baki zu? Bera, <risa> zuen txanda, eh, hasia taldeari, fuf, esperut, eh, <truz> <a> <truz> bota, bota, zemaki bat, Baina hauek ez duk egiten, ala? Bai? <risa> Hau tatu behar diet? <risa> a, aldo, aldo! Bi eta? Bi! Horgei eta bi? Bo, ezaguna bada, baina nik aitortzen dut oso kiezakia, baldor ba. Uff, <risa> ez <risa> egin! Hau tatzen aldu zue antzinekoa dondoren goa, eh? Baki zu bai? Baina bota. Bota nahi duzu denean. Ez kilgabeko helizen, ere mu emanko ja, gizamur zuriko zure... Suri... Me lagundu! Zakiztu ez? Ez zuberriz Ez nartzen ditut, miku pleak Oh, bon, iru lerro. Mm. Gizamur zuriko zure suri ardientzat. Ardientzat. Bon, iru lerro. Eta ah, ba, iru lerro, ba, bintzeki, eh? eta nik sortzi deko. Egia yeah, da, ez ez berdintasuna, eh? Zabar. Azki hongi, eh? Zartasuna, zok. So <laughs> ah, binezke, binezke. Hongi baimena amaten dizue telefonoa atera eta bertsoa gantatzen hartzeko. Edo entrenatzen azteko. Doinua utatu ezazue... Eh, Bertxo bat da... De. Zortziko txikia bizantzatzen, eh? Bai, zortziko txikian, da, baldintza. tza. Zuri, aiztea. La cocha azotó La cocha botá la cocha. Mira qué re zarán, centra las tres. Menari dira eh doinu aukeratuna izan. Ja, claro, pero ordorika kantatzen du Bueno, eh be, e, bertsolia xiko da. Bueno, Presa bete. Aizpea zuri. Kantatzeko pres. Bai, venga. Ale bota. Herriko <risa> leiotikan euskara zaldarri, agintaren makila eman herriari. Daniela gogoan eta besteain bat gudari. Ereindakoarekin lot gaiten lanari Ekaen, <tik> <tik> zue badozue? Bait. <tik> eh, Dore nu bat zubiratzen dugu. <tik> nahi badozue berdina edo beste bat, eh? Edo, edo... rapa. Eatu nahi baduzu rapa bat egin? Bait. <tik> Gizu bat, nina bursibea bat? Aben, eta zein kantatzen bat bainan gehiago baitu zuen? Baitu ditugu. Ah, ba, ba, Ba, bota denak. Bota denak. Arraz gabe. Aben, irubi bat. Zazpintso gilnek dute, azia osatu, gerostiku huniarek, kultura jastatu. Ia uteriek dute, kalapita sortu, Eta albertlico ei sanpanza hochgestu O dein beruge juchte schortussenassia garayan ja schant zu den o du schogassia ortiki bilidi da pile giusticia e buscar viena pondu gehiago ezineman, beraz eh osongi. Eh, pixka bat entzungo dugu kontaketa egiteko. Ori, ori. Osondo. Ea eh, tanor honenak ira baz dezala. Ea. Eh, Eta azkenean beti badela garaile bat, eta azta beti galetzen dugu hasta la victoria helduzarete, eta begira. Ba, iru etorizarete aziatik, bainan bertxolik irabazidu, beraz, txalo bat. Gara bertxoli! Hau pa gazteak, zara gana duxik. Berrogeita zei bertxoliren eta justu berrogeita lau aziaren nahi duzue bestegoen batean errebantsa edo zerbait bakizue arteak zabalik ditugula baina berotaguzti ez da ze kautatu zer <golabegu> nahiago zuen mi esker retortzeatik izanen eh, dugu elkarren berri eh, bueno ba, bizi laguna baikara Ester arte eskorten bauxoz bauxoz erri zerri Zor, Zor, Zor Zor, Zor,